Ти дало мені щастя На юні мої роки Щастя жити, як вільний птах Серед привільного рідного степу Щастя співати, як птах І жити, як випущена на волю стріла Але стріла моя падає Я спізнав радість любові І вірної дружби Я спізнав радість опіки І віддав їй усе, що мав Але прийшла біда невідворотна, як смерть і перетяла стрілою моє щастя, Перетяла стрілою мою радість і мою пісню, Зло і ненависть будуть покарані. Колись відомстить хтось і за мене, І за Женібека, мого друга і брата, Мого вчителя і батька. Я любив життя і людей. Люди, пам'ятайте Женібека і його пісні, І пам'ятайте Асана Жирау, який пішов от вас, Повний любові до вас». Воїни Касим Султана вже підходили ближче і ближче, ще кілька кроків, і вони схоплять Асана. Але він враз замовк підняв обома руками за кінці свою довгу домбру і, вступивши крок назад, так і не повертаючись, прямий як струна на домбрі, рівно усім тілом, відхиляючись назад, упав у провалля». Натовп в охнув, жахнувшись. Залементували жінки, заплакали діти, Стіпили зуби чоловіки. Ненавиджу, сказав Данило, Ненавиджу їх усіх, усяких і усіх по всьому світі, Багатих і ситих, всевладних і ницих, Які вбивають волю і пісню і правду. Ненавиджу! У чах у нього стояли сльози. Айдар мовчав. Потім, не мовивши і слова, повернувся і пішов у юрту. Де жили зараз вони із Данилом. І коли Данило згодом прийшов туди, він лежав мовчки, повернувшись лицем до стіни. Данило не зронив ні слова, посидів трохи, а потім вийшов геть і пішов до озера. Темінь, що почала наповзати на Айдара, як важка хмара на небо, чим далі більше закривала йому світ. Коли впав у провалля Асанжірау, немов обірвалась струна на домбрі, не найвищій, а вкрай щемливій ноті, світ потьмарився Айдарові зовсім. Він пішов у юрту, майже нічого не бачачи перед собою, ліг у кутку й дивився у той чорний морок, яким став зараз для нього навколишній світ, яким ставало для нього і власне життя, і все, що він пережив, що передбачив і відчув за свій короткий ще вік. У цю мить нічого нічого для нього не означало. Панувала темінь, завмерла у нього думка, застигли почуття. Змертвіла свідомість. Він не думав, що буде далі з ним тепер, з ним і Оросутом, не думав і про те, що у війську жорстокого Касим Султана є і справедливі, і добрі люди, є справжні джигіти, є вдатні батири, як його батько, і гарні, чесні воїни, як його брати. Не думав про те, що живе десь матір, виплакуючи очі за ним, як за загиблим, що десь нянчить дитинча, жагуча шолпан, і що дитинча... Це може бути його власним сином, що він, вивільнившись із полону від смертельної небезпеки разом із цим великим і добрим, як виявилось оросутом розсутом, незабаром добереться. Все ж таки до рідні. Знайде своє місце у війську і далі житиме життям воїна, а колись і голови родини, батька законних дітей, може і голови роду. Усе могло бути в його житті. Усе могло і мало ще статись, але зараз ні. Зараз суцільна темінь, ніби смерть чудового Акина, юного і чесного, вірну душею, високій дружбі і справедливості, смерть Асана і смерть Жанібека від рук його, айдарового воєначальника Касим Султана, була цілковитим безглуздям життя – Жорстокою несправедливістю, яка аж ніяк не вкладалася в Айдарові голові, і яку однак треба було пережити, перестраждати, перебороти і вертати під знамена того ж Касим Султана, бо ж він, за волінням Есимхана, володаря усього казахського степу, командував зараз загальним військом степовиків, а в Атах військовий був із нього неабиякий.